قالوا تقاو الله لا لا بعد ففي نشر الحديث هي كتاب الله ورسال هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فقال قائل هو اولى من حديث غيره لذى يؤخذ عني في الخضر مال الشري مرغورت بعد صد مناذري اصول الترقيم آ ته ما ډیر بخنه مشته دی خای تاسو ته وځم کله کله په مناظره کې مخاوب راونیو نو ما چې مناظره وکړو هر په ما ته کې پما دین د نړۍ ته او له تدیور عکس یو کې په دلایله معاشره تکمنو وا درې کش اکسیا او قصت درې معاشرت کې دی رېښین کوړوبه په باندې ده اوس ټوب هاغه او مونږه لري کومه مصیبت چې ځکا ونه وایې نه او چې څه څه کې هو به دیر بنو باندې اور کې امام پورټ کوسره ای شه دا سا ودا د مور جنازه کړو مستونه تیرونه به دې علاقي پیران مریدان مرکان په څیر دي دي او شه زمنګ در سلازو تعالی اورانه که څو سلازو ګره خبره چانه شو کوي او عظیم دا کرای پیرانو کې صداعله کدی ته بشو خښوی دي خاط څوک چې خپني شي سلازو صفته ها کارو پلمه تریدا مختم کوي رات لا مخيني نو دا سودا کی تیرسه پیراني کې مشور او مجهنه کې څنګهډه ساده څه بده تخمې شي نشته کنه ها او ټول را ویو مال کان دبارا کټو متشه مرض په ټوخه ډېری نه د له کار مشربله چې مونږه لا ته خراب کلا دا غويده پرخه چور به تعلق وو به شي زو خرغي دي تکو فاعظيم له کر را سواد ملائکہ راته مخن شپر خل له لار وی جان شلارو وڑا کمرو پاتې موږ یف شو دا له کر را خپل ټیم دښو خورم دښو جمعه تام دښو موږ کمري محسوسه موغو ته په سره را سره کې وقافت یا و د غټل په پکتیکل ماشته با شو کو یادن واسه کسان تاسو دې زنګا مونږه منځبې دې یو با شو او دا غي زوره او بچه راځه روزه دین د پټې دوه شان دی روزه وړا غباستو کې پته ولې او تر مساعده ده کول ربي دې ته راوته نو حبته ونه په دې لري ترڅو کېږي ورو او لاڅو په څو پر خرچ ملامت دی دا sawdust په کوز ورشي طالب یې کې خوبوي مسراوي په خداله مسراوي کور تلګه هم مسفيده عام نه و دو بجې پر موږ دا کښمک کښو شو پزې نه کېږي چې کله دو بجې شي موږ له په دې کې مونږ کو دي زه په ځای کو لا وري او دراغه وخت سه په نوو ټول لېږد نشوخته په دراغه په ټولې کې پریوته چېرې دیوخه منر دې تاسو زموږ د ښاری حکومت کا دکې پسکوول او نواب معلوماتو معلوماتو په مشر فج د يراره د اچاراره د ا تاسو ځو ځین استغواله مزموسي کې شمه او بهم ور نشم خره جار خيشه دا خبره خو خشه یې خبره تا کوي او بچي هغه هاوي دا پلانکي ملک ځای یې نه ته او خیته خو ما ته علي کوملو شغل دي په دوه بج ما نیمګر سره راورس غوښتي ملویان او قوم ټول په سره وکړه وصفه او ريجه نیمه خاطر سپاته د اجازهخه ملامت دي مستاسو هغه څه کوي او دا هغه نه ورسته په کور باندې حمله کورbeta دکیه استاد سو هغه تا قبول وی ځایت لا راغلم مشران ټول غوډي نم ماوي د خصوص زمان ماته سه یو مشر مضارع د امام حجره کم هوا <سؤال> و و تا که باز وکم خدای حل کو سم سر سر کې وای او ماته وداوي چې ته دې مجنه دې جواب دې مخاوبه راوې نه نو ما را ټک ما سور او چې دومره چې او نه مې چې مشري مضاري نه په دا باز وکولې څنګه باز به زه مستریک مارسمه سیده خدای او بخيغه مارسمه سيموسي وي زسوبه ماشت ديګرهه ماديڠ د سينه كنار سره د تلیک پاتې شووي حيات اقيم نسب شموند دا ور را خپل متوجي شو صدا خلقه صار استري دي كاملين نشروت له دا وسنره وته چې متوجي شو دومره و شدا چې کاټ کې او کسماتہ دی خو همدا خلک کټه خطرې خلکو ته تکلیف کې سېم با خبرې ورته تاسو معلوم شه هغه کې دونه یوې کتابونو نن په خما او 15 نو صفوخه نو صفخه او موږ هلو د کوتاره چزا خبرو کې بلدا غلطو په کتاب کتاب ماته مولا کتاب حواله کې ها ورو جزا <سؤال> کتاب را سو یو ماته غو کومه سره متیر واسه چې موږ واسو جمعادہ خبره او یو څلګ د دېنه ته په سبا سو کې دا خیر چې دا به دا مشکل کیږي ته پیر احمد خپل کومای ته پیر خدای ته ثورې چې دغه په ځای ورکوم ما ګره واه د غل معلومات شیخه عليتا کیندات کئ زمان و او مخته مذاکرات سوچو او دیسه ډیر بعد وګڼل راځي چې چا د متن ودې مکه لا ورته لاس کې به څه ودې نورو کم غیرتین ما ما ما ګنجاس دغه ورته ني نو چې په خبره راغله موشه خو نه فکر یې ویل په دې یو طغرفو ته چې دې ټکي کې د لاس عصما سپاس رکھے خو چې کینه زر می فراو کومه او ساب کتابونه وکم ته مده هلې ته دی موخه ته مته الهي نشي نه کا شیبه وکې ته مته دلیل مو سره هم ګروخه او د دې ستو ته دنو خو چې سوفه ورته سړیا ور خطا شږي په هغه شاید دا درې قیصه بوله او دو لیمه دې رای څومثی چې مناظرې زینې ده اوس یې دا مناظرې جوړه امند کتابونه ميدا ویني تاسو کتابونه واښو په دې په سمې حوشه ځان چې یې څه زینې باندې ولنه ان شاء الله ګورې شیخانه ده کنه کتابونه بيتيږيږي چې هغه راځي کتابونه راټایي مله ما په ما ته د ایکسپوېټي د مانا راځي هغه کارت او کلنګي نمبر وړه یو خوستو یو د پاتېم به او کنه مالک ینه کای کوم چمبا وینه شما شروع د پښتنن متوجي شلو ځان نشننګاره او ما وتی چې تل احکام مشهصوب دي او خو موږ خبر ان چې متاش عامره دي یم متاش عامره دي خو دې متاش عامره څنګه د ټی ملکي دي ای ملک او یا او دې سره خو دې څنګه دي دې نادکې ملکو دي متاش دغه سره وې په دې خبرې ذکر راځي او به ما گو کوم له احکام مشهصوب دي مخه وی مته شامه مړکه مته شامه مړکه په څلور کوښمه ځنه موږ ګیره خروره موږ ګیره سره مال مالک همار سوال درته کووم چې داخله غوس مجبورہ کې چې ما څه وایي د دا اوس وکم تریزې به تلانه مده خیرت پکا کټ کېنا سمو تکل راوړا خاله راړې نو ولا ناشته دنه کیسه ملي جوړه او له ګوټراشه دنه مال دنه نن د ترمره خو راوته ما او دی په دا ما په ستې طریقه یا به شهید زما یا باجې زما خو د سی موچې نه له ما ما په ستې طریقه پاتې ته په پښتانه لیکنه لاره په سم مو چې دغه په خلاړه ګور نه د اکلمي او رمرمای نه اونداغه کای چې د پاین پیری او د خلقی او د تاریخ اوباس نکیږي خدای نه رسول نه منی کله هات کوله شي هغه د سمری ته په نیسه کوله دا سپاس نکیږي حق دې مې او مرمن دې دا خبره کوي په پښه په طان له لار او را ما پر شيخه یو راخس هغه څه بده ته او چا لا دا هغه چې بچی فقرل اگر به ترایه وغه ماته ژوندیشو به ټول تار خوی حقدا کو داخله مومل ګرکو به غیره وګړو وللس کساندې یو به سمباشو کو ته خباوی خرابې زته سپایڅې ماډېګ د صوصې په تنو په تاسو دمېو و پس خو هغه من دا ولا غالا کفرحکم خو سپدی کوم امرین کې په دې وخت کې مقابله او دامه یو زنو کوم چې ډېری څوسه pomojeda ga ki zata <chat> sayul munafis ko ma che da stau zafare de to stau shejana da da ro stau shejana de ki da kananda stau zafare munana da ta manana da de di dir sogrunu ki mo qadara shede da dinu salimana da ki nazakari kana na tosa ba مګ مرګ دې په دې خوشاله <سؤال> دي داغه شان نو شونځه څخه فوق دغه شان ته دې دي حوادث فارغه دي که شي زوکه مو وصله سويکي براښن خپل صفات تکینه تر انعکاس ځان لشه دې قوت ځان لشه دې تر انعکاس سره په اعتماد کې راو او اني دا دا چې د دې د دلیل موثره ترسیر کړي باغه به جوور نظر کې هغه تاسې چې په کمشکی وي نو قوت باکې وي په دې پیغام راټیي دا تعزیماته سوال سره موږ دې تر اني کا سره پاتې کیره وې په کې قوت سره پاتې کیره وې چې همې که قوتي دقیق غالي په اعتماد تو قول څه نه لکه چې څو وخت دې شنه دې وې چې خبره هم تایې د افغانانو ده تر دې کې کار څنګه اے تدین کار څه د چلکې چې بس سمخته دا قسمه ټکداسونه سره تنه کړې ده ګاډیار مل دي چې چې کنه او دلته پته منګر شو نو هغه منګر منګک مړو نه دې چې ګمانو چې ډرېو ډري منګک ولې دمنګز جنو دا غړیا تاوی ده د شه ترات مانګز مکر پرو دی وه په حرکت نه کوي نو تر قوانیکاست وی واجدا واجدا الاو لاهو نامتن ده تا سوي لیکي کړ دینه او معسد د دې د چې طاقت او غری ده غریه اثرې دا احناب همیشه فعلن کی پدلایل <سؤال> کی پکووت نظر کوي پتر انکار نظر نکړي من نظر کوم دښې چې تکلا باس ګیو د ښادمانی پیر چې د حالین دقیق دی په دې کاف کې دانو صرف او ساده <سؤال> ده د تچ کم درې پیش کې اگر چې تاد انکار نکاس استف استف ده نيته دې معشير نه دي دا کار نه کاف پاماره تم کیږي داخه په شروع تم کې یی راغلي څه اسباب وو اصله خبره به درازې پدې کې زله دا وڑی چې زیادتی کما خبره کې چې زیادتی نورشانه هم هغه ته موږته او چې خیلتین هغه ته نورشانه دې ته ویل کېږي تد انکار زیادته پاس کا افون اسکار وی رغبت وی روشاین التا سنوی روشان دی تاته کا معلوم کها په یو پوجل دا موته یې نه پدې کې وخی تاته کا سی وره چې ډېر تر چې ډېر دعاګانې وکړو دې تر روشان دی پرځې دې چې ته کی کمې دعاګانې دې تاسو یې تر هر او د نوکاس معافیت ویل قوت تا ګوره طاقت کشته کونه اوستاد این اقاض دیمی آباد پر وید کرے اوغاتر از کانا قرداد ایز فضید یعطیق کرے وزاید اولا من الناقش زاید اولا دناقش مرے ذکر فضید ایفتاد این اقاضی سنتر چې کمی چکمی اقضی بیرغبتی دیتا تو هیی ترز این وقال حدن ذات كم چې په ودي یو حنابي هغه حدیث یې ابن مسعود او ابو موسی علي دی امر د الله تعالی ته هغه د تجیزه زکات چې کو زیادت پکې نشي او قوت پکې شته په تابل کې کو روا عنه مجاهد او سیخ شیخانا چې منازره کوئی، نتاسبا دا مجاہد راوید معلوم کړی پاندر سوو تین تیسر ویدخوا، او ابن باڈی پاندر سوو اکتیس ده اولا اولادی وردی که کتاد انعکاز نشتی، خقوات پکیده سپکیده، دیشتی خامت ترقهیم دیو تریخات ملکو سیداد سان ادنیا قویدی، اتفاقهم على ذلك او داول زكاة ابن عباس ترواد کی چه کم رجال دی پا راحت کمشتی کمچه دی من مسعوده و دا ابو موسع دی من پسند کنی او دی حتا نرسیدی لینا عوض بید لا يقافل آماش تابا زویر روید کلا داماش روید ترسیگی پاندر سو ولا منصور نا روید ترسیگی پاندر سو بیستی ولا موزنان پاندر سو چوبیس تیران هم دا دی ولا عشبا هم نا دده دانت نور مشاگهات مم روید حدیث ابن مسعود دیو چو قوات دیتا الالی در رقم لا یو کافی قطادات په حدیثه موسی نتغره کې دي ها بابري کې دي شی د قطادات کنج په دوه حدیثه موسی شری کې دي ولې هغه راته کې نه 1539 یا 1538 کوم وړي ولا يكافئ عباشر نا دا غره دابا بشتر 1533 کیچره دی کله په دې نو تر جی صلا شلا الهلری معاشره ولکم چې سبی کوه چی خو اس ناکد کای مناظر کای ناکد دې نقد دې ته وایي چې دلیل دی بجمی مقدماتې په اوبند کې جاري کیږي ته نه منه نقد یې مایلی شو څنګه یې دلیل دې بجمی مقدماتې په اوبند کې جاري کیږي ما خو زه اوس هم شروع کړی دي ان شاء الله دې د قرآن فتفسیر کوجون دی کنه په دا کې وینا اصول او اصول کې ته را مې تاسو دلته زموږ په دې سوال کې چې تاسو د کانو واسکړې هاشنا باندې کړې ما دا غنروست هغه مکمل راځي ختم شي دا له کانو چې خلک د 70 د 80 د شپږ کلکیه او مصیبت دا غنروست ما سره له ورځې کې په کې سر شروع کوم دا وینم هم الحسکوي دې ته څه شروع شو نه څه ته ويږي یمې دليل بجمع مقدماته بده جاركيه تنمانيه ولو وجب الاخر بماذا هذا وإن كانا دونهم واجبه اخذ فاهم عندي جزيتي زوايد ترجيمه اغرشي قوات كمي بيخو فاكاداته شمان وحد طوله بماذا هذا ايماني بنابيل باندراسو فإن أبو زبيرنا قد قال في تشوت إعلن بسم الله حالة لكي تفدي زيادة من المسروط فقل ربك ربي شابي ربك ربي بيحوظا فقال وذالي في ذلك من الزيادة وذالي لن أعذنه فقال فيدي وزالة على ما في ذلك من الزيادة على حديث ابن مسعود إذان جخوهم دبني مسعود بحديث بسم الله زيت يكالي دا أوراد كوي دامو حركة جزاعة زيادة بسم الله غير مقبولو لذي وجنات جتاد تنعكاس بكيو لكن معصيرنا وقوينا وزيادة بطوخين طرقنو جن او لمیا سیدان میسلو نو لایم مطلب نقدیږي زیادت د ابو زبیر حدیث نه ماسکی هغه چیرې شان پر ځای لیکن قوت نشتی فن نشته په حدیث آتا نه بر ما کریم جریره رواه هو نطا ان نباس دا زیادت پک نشتی رب زګر را شریف ملوهه وتاوه سم وجن كه قوت دګني شه سبي کې نشتا ولو سببته حائل حليل قل ها ذكو منام د تور خيكم هاغه حتا قنيشد شه د ګمچه ديمه سعود ما شهود نقله كم حتا نشق دا هي طول وتفقفات يا ثاني دها په دګي يو سادي شي بين دي عزيز الله اولىهم اولىها اولادي طولنا وليب دي نوړو طرق کې د شګزانو چې اعتراض ته شګزایي مسعوده بيد قر هم قاصد جمعو ان ولدا سال رسول ان يتشدد تتبو تعالا شکو او استقراء تاموکو ا و یو ټیک غا نو چی استغرائی تا مو نو مطلب د لا مطلب دلا شیخ او هم نه نه بلکې مطلب د شه منئی نيته شه نو شیخ هم غلي کلم چې مسعود نقل کړل دی اور غایو ته که په دې خبرو کومه مرتبه ده زمونه نه لا شیخ قاسم تاسو نه نه خامخام مرتبه ده شی نه نه چې شی نه نه شی هم هغه کم ابن مسعود نه قل دی یاد وکړه یذګه دا مرتبه دې شی او دا شی دا څنګه څنګه نه دی خود لري ها لاشه خو باه به څه مو تای په مو تای نه کی وی نه قانون مو تای نه پدی مو ما تبا ده لاشه پهنور څنګه چې رم ما سبتا انت شوز به خاص ماजिकه دی خاصی کري لاشه هنره ساتو کې څنګه وکانا مارواه عبد الله توافق هو له كل اسلام غره عبد الله بن مسعود باندې موافز دي هر وسوچ بل څنګه خلک کوي چې دا خدای خو خدای شي مکه داته چې داداخل <سؤال> مشروف خل خ خدا شي نه ولي ش دا او م دا د مشرود د داخلې منې زی مننم بلې منې غ د عليه غیر وو غ په کې مو شا دی کوي دغ نه دا خ مع سفې تهشهي چې پههشدي مصر نولاشي نهوي ش وي چې نه کم شي غه شو. انا ما قدم اجمع عليه ده جماعه راغدینا اولا اي تو شهادتي خرج اختلاف چه شي معنی داول <سؤال> مناري وحجه او هاي يبلدهم <سؤال> له حدا چه مسعوده قد تهشت شوت كه نهيته محتاد دي سمتابي دي كون هتي ان قد رينا عبد الله <سؤال> شد في ذلك حتا اخذانا صاوي الواسي غريطي په کله ساده د یو اوه هم کړې یو وا و دې ته کړې چې وا ثقو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې په اړه چې موافقه کوي لفظ رسول الله صا ته کړه انا لم غيره فذا ذلك بلت سنعلم فذا ذا دې ونه مونږه حسن کړې غنلې دې ماريان عبد الله دونه ماريان و دې دې اممان رواحنا بالله فما ذكرنا و اعقره اوه اوه اوه اوه انا فائده بسم الله اتهيات المسجد بسم الله ولا ها توي ولي اتاكلو خريشكي بسم الله خلقك راكي ولي بسم الله ولا يذك يا عالم غاريني و غلب داري ان اجي و مرضات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما فيكم واه الله اكبر لن نئي الى ما عند الله امخذ الشيء ورشا ورطوايا چه اصوات لمنه قیت يَعَلَّمُهُنَّ مِنْ عَبْدُ اللَّهِ عَضْ عَبْدُ اللَّهِ عَدْ عَبْدُ اللَّهِ نَيَتْلِي كَمَا يَتْعَلَّمُنَا مِنْ سُورَةِ مَاقْتَبِعَا مِنْ مِنْ انا اقول انا اقول انه لا يوجد اي تشابه او بالله بشته لا بشته شي تهونه سلو فران اي تمام لو فريق ربنا ها